Живих кішок, що й обрубував пальці, Щоб нещасні не могли видбувати ошалілих тварин. І все йому було мало, Бо кричав, мучте їх так, Щоб вони відчували, що вмирають. І все то мовляв для гідності шляхетської І для добра речі посполитої. Подвишневецького тікавить навіть собаки, Тільки поночі вертаються на слід його крилавий, Щоб гарчати над трупами. Чим же маємо платити йому за все те? Ага, ти сказав, йому. На катування відповідають катуванням, що страхітливішим ріжуть, вішають, топлять у воді, розпилюють людей пилками, виривають очі катувами луків, ви свердлюють свердлами, збираєті із живих шкіру. Що се, гетьмане? Що це? Де ж милосердя християнське? Де людяність? Гей, пане Саміло, чи ти собачу? Вже й після жортих вод казано про хмелье, що йшов він далі, і кроки його віді стали кров, а віддих викликав пожежі. А вже, мовляв, у Корсені юрми бились між собою за рештки тіл ворожих, обмазували собі розкошуючи кров'я обличчя і груди, обмотували довкола шиї димлячі кишки, а тоді доходили вже до такого шалу, що починали взаємне мордування. Ти був під жовтими водами і бачив, що там була чесна битва, груди на груди ноч меч проти меча, а з Корсуня не ми втікали, кидаючи все на світі і топчучи, що попаде, а панство велеможне. А за Дніпром не ми обвішали людьми кожну деревину в лісах, а злий катюга народу нашого Ярема, до якого я послав своїх послів, пропонуючи йому ми мирне сидіння. Він же послів набив на палі, а сам кинувся мордувати свій же народ, свій народ. Пане Самійли, болерема не ляцької крові, а нашої, української. Маємо свого пана, ясновельможного свого. Саме пекло відчепило з ланцюгів усі злочини, які стой пустило їх з дяремою. Що ж маємо діяти ми? Сидіти і мовчки дивитися, що коють довкруж. в круж? Про мене і так уже пане пускають поголос, що зваліг у Білій Церкві, бо, мовляв, Наградував собі багатства, відомстив ворогам своїм, відбив, повернув свою кохану жінку. І тепер не знаю, що робити далі. І згоря п'ю горілку. Раджуся з старшиними, що з і луницями, Господом Богом, з чортом дияволом. А я озброїюсь, універсал розслабив усі кінці, люд тягую, спиваю тверде військо. Замки під свою руку підгортаю, бо знаю, що тільки сильного поважають. Сам воєвода київський Адам Кисівць в лист підступний. Хоча же народ? Звучує його народом релігіоніс нуліс. Без вір, без пицця. А ви той здогнув, яка грчизна хвиля піднялася проти шляхти. І вже бути посередником. что влаштую комісарію для переговорів зі мною. Але ж переговори. Ну ярмо мені на шиї. Ти, сіль, написав Єремі, що той, мов другий Марій, і до останнього потопу рятує. Чує ж, пане самі, рятує? Але тут просив пропонити своє розбешатство. Зважаючи на те, що він кисіль, вдається до білої церкви для переговорів зі мною. То що ж Вишневецький? Послухався, перестав вішати і палити. Він надписав київському воді, що воліє не жити в цій отчизні, де б мало панувати поганство і гультяйство. І де після розгрому кварцяного війська і побрання коронних гетьманів до неволі мав отримати контентацію хмельницьку. Панові Вишневецькому, бач, кортить контентацію до самого себе. Шкода говорити. А тисячоліття історії нашої ні на ну, що. Нас не було виходить. Тільки валя горуси чи якісь слави, що їх завойовував, хто хотів. Звоювали нас такі мерійці, то скіфи, то сармати, то гунни, то авари, то хозари, то поченіги то полиці. А де ж ми? Що ми і хто ми? Тільки для завоювання? Тоді озвався самів. Заговорив гетьмани про історію, але ж не забувай, що чуття історії величі може мати лише той, хто не відбирає його в інших. Я мовчав. Тяжке мовчання гетьманське. Що я не відповісти? Всезнаючому духові саміла з орка. Уже під жовтими водами пересвідчився в безсиллі гетьманській. Дай недобитим шляхтичам слово гонору, що відступлять безперешкодно. А тоді заплющив очі на те, як Тугайбей по вовчому напав на переможених і безоружних. Тоді вперше відчув, які тяжкі стали в мене повіки. Такі тяжкі, що часом не сила їх підняти. Гетьманські повіки. Важкоокий гетьман, повіки влади. Чи ж я винен, ще не раз не дивіться падатимуть повіки мені на очі? І щоразу буду безрадний. Чи ж я винен? Та все ж спробував заперечити самі лі. Милосердія Кікара не падає на всіх одразу, а тільки засібна. Покажи мені, кому маю викати милосердие? Я виявлю гетьманську волю і владу. Показати? Покажи. Поїдь до Несторвара. Поглянь, що там діється. Що ж, поїдь і поглянь. Побачиш свого сотника Забуцького. Чи не Симка? Семена. Де я не дався моїм військом? І вже сотник? Що ж там на коїві, як ти знаєш?